Ви це знали тої ж миті, як побачили мене. І не лукавте, ради Бога. Ви тримали мене серед божевільних людей зумисне, хоча й не повинні були цього робити, бо виконували замовлення мого чоловіка. Але пам'ятайте, начальники міняються, а істина і професійна честь ніколи. Ви безчесний. Як ви смієте, за такі звинувачення ви можете нести кримінальну відповідальність. Його обличчя збуряковіло, а очі стали каламутними. Разом із вами, ви забули про людську і професійну честь, адже виконуєте замовлення високопоставлених негідників. Вони ж з тих, що бачать їхні мерзоти, відправляють в божевільню. Мені можна йти? «Ідіть!» – відказав лиць чутно і махнув рукою. Марію супроводжують санітари з будівлі. Якусь мить стоїть, негодно зрушити. Юрко виходить за дерево, як лісовик, і лагідно усміхається. Вона зраділо кидає цим на шию. «Це ти мене вирвав звідси?» Юрко піднімає догори вказівного пальця і каже радісно. «Бог!» «Юрку, ти нічого не знаєш, як моя дитина, бо я такий справді з божеволею від розпачу». «Все гаразд, заспокойся, іде на поправку. Я говорив із твоїм батьком і сам телефонував у лікарню, розмовляв із тим хірургом-спасителем. Так що є всякі лікарі». «Спасибі тобі, Юрце». Ти теж мій захисник і рятівник. Марія схилилась йому на плече і заплакала. Юрко обняв її і проказали чутно, Не перебільшуй. Просто я пройшов унікальну школу виховання і навчився цінувати кожну справжню душу. Все минулося. Але заброди надто далеко забрали у нашій долі. Поїхали до мене. Він ловить таксі і кидає до водія. На виноградар. Юрко заводить Марію у свою невеличку готельного типу квартиру з крихітною кухнею і таким коридором, що двом стояти в ньому було тісно. Зайшли до кімнати і сіли в крісла. – Як ти мене знайшов? – Марія знову тихо плаче. Хіба це важко здогадатися, куди покидьки можуть відправити порядних людей, коли вони їм заважають чи вносять дискомфорт у їхнє розкішне безхмарне життя. Твій батько ніяк не міг додзвонитися до Заброди, тоді я вийшов на нього. І знаєш, що цей негідник сказав мені? Що тобі зробили жіночу мікрооперацію? Я відразу вловив фальш у його голосі. Треба бути дурним, щоб повірити у подібне. Жінка примчала вночі поліки прооперованій дитині і раптом сама вранці пішла робити, пардон, аборт. Я відразу й приїхав сюди. Довелося влаштувати невеличкий землетрус. Вони мені делікатно пояснили, що ти робила замах на дорогоцінне життя свого чоловіка. Я теж дещо пригадав, розповів, що в Заброди така сімейна традиція відправляти усіх, хто заважає їм, до психлікарні. Посварився із тею витрішкуватою бестією. «Розкажи, як все було?» Марія розповідала, а Юрко міряв нервовими кроками кімнату і ніяк не міг погамувати того пожарища, що розгулялося в ньому дико і шалено. «Яка мерзота! Яка ж тільки мерзота! Що вони з нами роблять?» Вмовк, а тоді додав глухо. «Я зараз посмажу картоплю, а ти йди помийся. Ванна в мене сидяча, але душ хороший». Марія довго вбольбалася під м'яким теплим дощиком, а потім вони вечеряли на крихітній кухні. «Ти відпочивай, а я піду. В мене сьогодні дуже важлива справа, така важлива, що я не можу затримуватися ні хвилини». Він багатозначно підморгнув. «На добраніч, діти, я за тобою вранці зайду». Як спалося, перше, що запитав Юрко, коли Марія відчинила йому двері. Як після Маківки. «Відпочила за всі свої ночі. Так що спасибі тобі. Що б я робила без тебе?» «Рости велика. Може, візьмеш ключ?» «Ні. Я сьогодні відпрошуся в редактора і поїду додому. Тарасик мені вже вважається». Сьогодні прямо зранку подам заяву на розлучення. Я готовий з тобою розділити цю радість. Вони їдуть у переповненому автобусі, а потім натовп заносить їх у метро. Коли Марія зникла за дверима суду, Юрко ходив хідником, сидів у скверику на лавчині і чекав. Нарешті вона вийшла з приміщення і перехрестилася. Слава тобі, Боже! Відчуття таке, що я перепливла вночі бурхливу страшну ріку. Вітаю тебе з поверненням на берег, Юрко чмокнув Ющуку. Пішли обмиємо цю подію. Вони зайшли до кав'ярні, випили кави з тістечками. Коли я тобі за все віддячу, розчулено мовила Марія. «По-перше, не знаю, за що ти маєш мені віддячувати. По-друге, що ж то за добро, за яке треба віддячувати. Коли ми щось робимо хороше, то воно найбільше потрібне нам, бо воно до нас і повертається». Вийшли на гамірну вулицю і подолали пішки великий відрізок дороги. Я, як зразковий піонер, Заносив твоїй підопічній бабусі Фросі молочко, хлібчик. Вона так сміливо відчиняла мені двері, що я був здивований. Кажу, не боїтеся відчиняти, не питаючись. А вона засміялася і говорить, я сину боюся лише гріха, бо він приносить смерть. Тебе я бачу і крізь двері, що ти світлий. Ти допоможи нашій Марії, бо їй зараз дуже тяжко. Отаке, От сказала стара. Марія зупинилася і вражено подивилася на Юрка. Давай зайдемо до неї. Стара, побачивши, обох, засяяла. Я так молилася за тебе, дитино, каже вона розчулено. Знаю, що лукавий мстить тобі, що вирвалася із його лабет. Зупинила на Юркові очі, чи не сказав того, що повідала йому минулого разу, і просила не передавати того Марії. Він пережив справжнє потрясіння, але мусила повідати те, що знала її таємнича душа, щоб простив Марії, щоб не засуджував за той крок, бо не все вирішує людська воля. «Нехай тебе захищає ангел-охоронитель!» «І тебе!» Вона з Марії переводить свій дитинно-ясний погляд на Юрка. «Благослови вас, Боже!» Каже їм на прощання і хрестить обох. Марія цілує стару. Її тіло пахне приємно і свіжо. Вони виходять на залиту сонцем вулиці. «Щаслива душа», – каже Юрко, – «по-справжньому щаслива». Як мало їй потрібно було за життя всього того мотлоху, у якому купаються мільйони. Все зло і самознищення людства зводиться до зажерливості, злостивості, заздрощів. До того ж, що людині треба багато одягу, зручностей, прикрас, багатства, їжі, що губить її врешті. Для цього працюють фабрики, заводи, що нищать живу природу, гублять все живе. Людина – саможер. А цій нічого того не треба. Наскільки світ був би добрішим і світлішим, коли б у ньому жили ось такі фросі. Зайшли до кабінету. Рево зустрів Марію саркастичною посмішкою. «І де там ми столька Він закинув на плече сумку і рушив до дверей. «Я ухожу на задання. Тобі кілька разів дзвоніла свій Озвався телефон. Марія підняла трубку і почула голос Леніни Степанівни. Він нагадав їй хрускіт першої криги. «Ты знаешь, что Володя попал в больницу и что его побили?» — каже она, напривитавшись. «Какие-то хулиганы напали в подъезде, избили, сняли сволочи-садисты с него брюки и даже трусы. Лежал бедный, голый, без сознания. Соседи увидели и вызвали скорую. Владлен Федотыч поднял всех на ноги. Он не может ничего вспомнить. Говорит что помнит только, когда подошел к двери и его ударили по голове. Свет вырубили. — Бедный мой мальчик, какая жестокость! — у нас хлыпнула. — Я должна передать тебе ключи от квартиры. Володя сказал, что ты в больнице. — Скажи, зачем ты сделала аборт? — Да, второй ребенок только укрепил бы вашу семью. «Как он дозволив тебе це сделать?» Марія, не промовивши жодного слова, поклала слухавку і вп'ялася поглядом у Юрка. Він вдавав заклопотаність, а потім звів на неї усміхнені очі. «Ти ще ходиш на карате?» «Іноді відтрановую точність удару!» Марія схилилася над столом. Стіни і стеля їхнього кабінету завжди нагадували їй велетенські вуха. Леніна Степанівна чекала її в залі. Марія, як загипнотизована, стояла у дверях спальні і дивилася на нові, точнісінько такі, як понищив вогонь меблі, пухнастий килим. «Мужності вам і терплячості, дорогі кияни!» – каже вголос. – Всім, хто стоїть руками у веснаждових чергах, бігає щодня відмічатися, чекаючи меблі. Леніна Степаніна підводиться і теж заглядає до кімнати. – Ви що, купіли новий ковір і мебіль якась нова? Ілі мені показалось? – Ні, таки нова. – А та, де? А та згоріла. «Ти що, шутиш? Как это розуміти?» Ленина Степанівна округлила очі. «Що у вас відбувається? Зачем ти відправила сина в деревню? І зачем ти зробила аборт?» «Шкода, що ви його не зробили тридцять років тому? У світі було б значно менше зла». Марія спостерігала, як її розповідь міняла вираз обличчя свекрухи. Вона знову опустилася в крісло и прошепотіла. Ужас, скажи, что все это неправда. И он ничего не сказал о ребенке. Какой негодяй. Я бы хотела поехать к мальчику. Давай поедем прямо сейчас. Цього не треба робити. Я сьогодні телефонувала до лікарні, в нього все гаразд. Догляд добрий, привезу його, то й побачите. Леніна Степанівна залишила квартиру, а Марія стала складати свої речі. Всі подарунки, які дарував їй Володимир, склала в шафу. Подивилася на них і посміхнулася. Їх виявилося значно більше, ніж тих речей, які купляла сама чи дарували батьки. Вечір плив довго і одноманітно. Марія складала в ящички свої книги, озвався телефон. У трубці почула глуховатий Василів голос. «У тебе все гаразд? Я кілька днів дзвоню тобі. Ти снишся мені». Що у тебе сталося? Марія слухала гупання власного серця і нагодна була вимовити жодного слова.